Частина двадцять п'ята. розділ другий. Близько десятої вечора Барбі запав у неспокійний сон, і Джулія в нього під боком вони лежали, тісно притискаючись одне до одного. Джуніор Ренні манячив у його сновидіннях. Джуніор напроти його камери в підвальній кліті. Джуніор із пістолетом, і цього разу спасіння не буде, бо повітря на горі перетворилося на отруту, і усі там загинули. Ці видіння нарешті розвіялися, і він заснув міцніше, з обличчям. І Джулія теж, оберненим до купола, до свіжого повітря, що цідилося крізь нього. Його вистачало для підтримання життя, але було недостатньо для умиротворення. Щось розбудило його близько другої ранку. Він подивився крізь закіптявілий купол на той бік, на приглушеній вогні армійського табору. А тоді знову почувся той звук. Кашляння. Низьке. Хрипле, розпачливе. Праворуч від нього блимнув ліхтарик. Барбі якомога тихіше підвівся, намагаючись не потревожити Джулію, і вирушив у бік того світла, переступаючи через сплячих на траві людей. Більшість з них роздяглися до білизни. Вартові по інший бік купола стояли в рукавицях, уталися в суконні шинелі, але тут було спекотніше, ніж зазвичай. Расті і Джинні уклякли на колінах біля Ерні Келверта. У Расті на шиї висів стетоскоп, в руці він тримав кисневу маску. Маску було під'єднано до маленького червоного балона, маркованого «ЛКР – санітарна машина». Не забирати, завжди заміщати. На них тривожно, обіймаючи одна одну, дивилися Нуррі та її мати. «Вибачте, що він вас розбудив, – промовила Джоуні. – Йому погано». «Дуже заслаб, – спитав Барбі. Расті похитав головою. – Не знаю». За звуком схоже на бронхіт або сильну застуду, але, звісно ж, це зовсім не те. Це від поганого повітря. Я дав йому подихати киснем зі швидкої. Йому ненадовго покращило, але тепер знову. Він знизав плечима. А ще мені не подобається його серце. Так довго під цим стресом, а він же вже далебі не юний. «А кисню у вас більше нема?» – запитав Барбі, показуючи на червоний балончик, дуже схожий на ті вогнегасники, що люди тримають у себе в кухонних коморах, завжди забуваючи перезаправляти. Оце і все? До них приєднався Терсі Маршал. У промені ліхтаря він виглядав похмурим, знеможеним. Є ще один, але ми погодилися, Расті, Джинні та я, тримати його для менших дітей. У Ейдена теж почався кашель. Я його підсунув якомога ближче до купола, до вентиляторів, але він все одно кашляє. Коли Ейден, Аліса, Джудіт та Дженіл прокинуться, ми почнемо давати їм по ковтку кисню по черзі можливо, якби бюрократи привезли більше вентиляторів. Це не має значення, скільки на нас дме свіжого повітря, зазначила Джині. Сюди проходить стільки, скільки проходить, і наскільки близько розташовані ми до купола, теж немає значення ми все одно вдихаємо це лайно. І постраждали вже саме ті люди від яких слід було цього очікувати. Найстарші і найменші, промовив Барбі. «Барбі, вертайся назад та лягай спати далі», – сказав Расті. «Економ сили. Тут ти нічим не можеш допомогти. А ти?» «Можливо, у санітарній машині є також деконгенстанти, протизастійні засоби для слизової, епінефрин, якщо точніше». Барбі пробирався назад вздовж купола з лицем, оберненим до вентиляторів. Всі вони зараз так поводилися суто автоматично. А діставшись Джулії, жахнувся тому, яким змореним він почувається. Серце в нього колотилося, він захекався. Джулія не спала. Йому дуже погано. «Не знаю», – зізнався Барбі, – «але недобре це точно. Йому давали кисень із запасів у санітарній машині, але він не прокинувся. Кисень? А там що є? Скільки?» Він розповів, сумом бачачи, як пригас вогник у неї в очах. Вона взяла його за руку. Пальці в неї були спітнілі, але холодні. Ми зараз не мов ті гірники, яких завалило у шахті. Вони тепер вже сиділи обличчям одне до одного, спираючись плечима на купол. Між ними віяв найделікатніший вітерець. Уперте ревіння вентиляторів AirMax перетворилося на постійний фон, Розмовляючи, треба було кричати, але взагалі-то його вже зовсім не помічали. «Ми звернемо увагу, якщо це ревище припиниться», – думав Барбі. «На кілька хвилин, принаймні. А потім знову перестанемо щось помічати. Назавжди». Вона кволо посміхнулася. «Перестаньте непокоїтись про мене, якщо саме цим ви зараз переймаєтесь. Я в порядку, як для середнього віку леді, республіканських поглядів, отра ніяк не може вдосталь надихатися». Принаймні, я знову отримала досвід злягання. Правдивого та правильного і приємного, між іншим. Барбі відповів їй також з усмішкою. «Не варто дякувати, я теж отримав велике задоволення, повірте мені. А той точковий ядерний вибух, що вони його хочуть застосувати в неділю, що ви про це думаєте?» «Я про це не думаю, я просто надіюся». «Ну і чи високого рівня ваші надії?» Йому б не хотілося казати їй правду, але вона заслуговувала саме на правду. Засновуючись на тому, що вже встигло трапитись, і судячи з тієї дещиці, яка нам відома про істот, котрі керують коробочкою, не дуже. Скажіть мені, що ви ще не здалися? Це я можу. Я ще навіть не переляканий, як, либонь, мусив би бути. Гадаю, це тому, тому що все йде непомітно поступово. Я навіть починаю звикати до цього смороду. «Правда?» – він розсміявся. «Та ні. А ви як, боїтеся?» «Так. Проте здебільшого журюся». Отак закінчується цей світ, не у вибуху, а в задусі. Вона, притискаючи до рота кулак, знову закашлялась. Барбі чув, що й інші роблять те саме. Один з них – той малюк, котрий став тепер малюком Терстона Маршала. «Вранці він отримує трішки кращого повітря», – подумав Барбі. «Та тут же згадав, як сказав про церасті». По ковтку, кисню по черзі. Навряд, щоб таким способом малюку вистачило вдосталь надихатися. Нікому так не вистачить надихатися. Джулія сплюнула в траву і знову обернулася до нього. Мені важко повірити, що ми самі все це собі наробили. Ті, що керують коробочкою шкіроголовці, підстроїли цю ситуацію, але, я гадаю, вони просто зграють дітлахів. Це в них така забавка. Щось на кшталт відеогри, мабуть». Вони зовні, а ми всередині і самі собі все це наробили. У вас і так доволі проблем, навіть без того, щоб звинувачувати в цьому себе», – зауважив Барбі. «Якщо хтось і винен, так це Ренні. Це він започаткував нарколабораторію, він почав нишком стягувати туди пропан з усього міста. І він же послав туди людей, і цим спровокував конфронтацію, я певен». «Але ж хто його вибирав?» – запитала Джулія. «Хто наділив його владою все це робити?» «Не ви. Ваша газета виступала проти нього. Чи я не правий?» «Праві?» – кивнула вона. «Але тільки щодо останніх років восьми чи близько того. Спершу демократ, тобто інакше кажучи я, я думала, що він – наше найцінніше надбання після винаходу парової машини. Але на той час, як я розібралася, ким він є насправді, він уже угніздився. Крім того, перед собою він тримав як щит того бідолаху, усміхненого дурника Енді Сендерса». «І все одно ви не можете звинувачувати, можу і буду. Якби я розуміла, що цей сварливий, некомпетентний сучий син під час реальної кризи може довести нас своїм керуванням до такого, я б, я б утопила його, як кошеня в мішку». Він розсміявся, а відтак почав кашляти. «Ви стаєте дедалі менше схожою на республіканку з такими, б...» – почав він та раптом замовк. «Що це?» – перебила вона, і він тоді теж почув. Щось скрипіло і торохтіло у темряві. Звук наблизився, і вони побачили якусь фігуру. Людину, котра спотикаючись, тягнула дитячий візок. Хто там!» – гукнув Дагі Твічел. Коли Бурлака при відповів, голос його прозвучав так, ніби він був чимось приглушений. Як виявилося, він був приглушений кисневою маскою. «Ох, слава Богові!» – видухнув нечупарасем. Я був трішечки задрімав край дороги і вже боявся, що мені не вистачить кисню сюди дочалапати. Але ж ось я. І якраз вчасно, бо в мене вже майже весь запас скінчився. Армійський табір при шосе 119 у Мотоні був печальним місцем того суботнього ранку. Тут залишилося тільки три дюжини військових і один чинук. З десяток чи більше солдатів займалися складанням великих наметів, і розмонтовуванням кількох великих вентиляторів R-Max, котрі полковник Кокс наказав негайно сюди доставити. Щойно надійшла інформація про вибух. Ці вентилятори так і не вмикалися. На той час, як вони прибули, не залишилося вже нікого, хто міг би вловити той мізерний вітерець, який вони здатні були проштовхнути крізь бар'єр. Вогонь погас близько шостої вечора, задушений відсутністю палива і кисню. Але на боці Честер Міла всі були уже мертві. Десяток солдатів опустили і скачували медичний намет. Незайняті цим займалися одвічно традиційною армійською роботою – прибирали територію. Заняття, вочевидь, було безглуздим, але ніхто з членів сміттєвого патруля цим не переймався. Ніщо не могло змусити їх забути той кошмар, свідками якого вони стали минулого полудня, проте підбирання бляшанок, Обгорток, пляшок і недопалків сигарет трішечки відволікало. Скоро зовсім розвиднеться і заведеться великий чинук. Вони залізуть на борт і полетять деінде. Члени цієї задовбаної команди ніяк не могли дочекатися. Коли ж це врешті станеться? Одним з них був рядовий Клінт Еймс, родом з Гікорі Гроув у Південній Кароліні. Із зеленим мішком для сміття в одній руці – він повільно брів по витоптаній траві, в ряди годи піднімаючи покинутий плакат або розчавлену бляшанку з-під коли, аби, лише якщо сюди кине погляд маніяк всяких правил сержант Грох, було видно, що він працює. Він мало не спав на ходу, тому спершу йому здалося, що стук, який він почув, такий звук ніби кісточками пальців по посудині з термостійкого скла, йому примарився. Та майже напевне так і є бо стук надходив з того боку купола. Він позіхнув і розігнувся, впершись рукою собі впоперек. При цьому той стук відновився. Він дійсно надходив з того боку, закопченого до чорноти купола. А тоді й голос. Слабенький, наче безтілесний, як голос духа. Еймс аж дрижаками взявся. «Тут є хто-небудь. Хоч хтось мене почує, благаю, я помираю». «Господи, невже це знайомий йому голос? Він схожий на...» Еймс кинув свій сміттєвий мішок і побіг до купола. Поклав долоні на його чорну, все ще теплу поверхню. «Коров'ячий хлопчику, це ти?» «Я з божеволів», – подумав він, – «цього бути не може, ніхто не міг пережити той вогняний ураган». «Еймсе!» – гаркнув сержант Грох. – «Що це ти з біса там робиш?» Він вже мало не відвернувся, як знову почувся голос з-за вугільно-чорної стіни. «Це я, не тре!» – відтак гаркотливий-харкотливий кашель довгою чередою. «Не йди! Якщо ти там, рядовий Еймсе, не йди від мене геть!» А ось і долоня з'явилася. Примарна, як і цей голос. Пальці вимазані в сажу, долоня зсередини протирала поверхню купола, а за якусь мить показалося і обличчя. Спершу Еймс не впізнав фермерського хлопчика, а тоді второпав, що в того на обличчі киснева маска. «У мене вже майже закінчилося повітря», – заспішив хлопчик. «Стрілка вже на червоному. Вже останні півгодини вона на червоному». Еймс задивився в нетутешні очі маленького фермера, а маленький фермер дивився в очі йому. А тоді в мозку Еймса постав єдиний імператив – він не може дозволити померти цьому хлопцю. Після того, що той пережив, ні за що. Хоча яким чином йому вдалося вижити, Еймс не здатен був собі уявити. «Хлопчик, слухай мене, опустися зараз на коліна і...» «Еймса, ти непутящий довбограй!» – проривів, вирушаючи по нього, сержант Грох. «Ану, припиняй байдикувати та берися до роботи! Міра мого терпіння дійшла нуля, ти вже заробив неприємностей на свою сраку!» Рядовий Еймс ніби і не чув, він цілком зосередився на обличчі, яке дивилося на нього немов замутної скляної стіни. «Падай на коліна і відтирай цю хрінь зі споду. Давай мерщій, хлопчику, починай зараз же!» Обличчя пропало з виду, залишивши Еймса сподіватись, що коров'ячий хлопчина почав робити, як йому було сказано, а не просто згумлів. На плечі рядовому впала долоня сержанта. «Ти оглух, я тобі наказав!» «Вентилятори сюди, сержанте! Сюди треба поставити вентилятори! Про що це ти базі...» Еймс загорлав сержантові гроху просто вічі. «Там є живий!» У червоному візку залишався один єдиний балон. Коли нечупара Сем добрів до табору біженців біля купола. І стрілка на його датчику стояла лише трішки вище від нуля. Він не заперечував, коли Расті взяв його маску і приклав до обличчя Ерні Келверту. Лише підповз до купола поряд з тим місцем, де сиділи Барбі і Джулія, та почав глибоко вдихати. На нього з цікавістю подивився Коргі Горес, котрий теж сидів біля Джулії. Сем перекинувся на спину. Хай його і малувато, але все одно воно краще за те, що я мав. Останки УВ у тих болонах завжди на смак гидотні. Зовсім не те, що свіженькі вершки на початку. А тоді, неймовірно, він взяв і запалив сигарету. «Погасіть, а чи ви збожеволіли?» – гукнула Джулія. «Та я ледь не вмер без курева», – відповів Сем, затягуючись з явною насолодою. «Біля кисню ж я не міг закурити, самі розумієте. Міг сам себе підірвати, либонь. Хоча дехто курять і нічого». «Та нехай вже», – промовив Ромі. «Воно ніскільки скільки найгірше за те лайно, яким ми зараз дихаємо. Я так розумію, що смола з нікотином у його легенях слугують йому захистом». Підійшов і сів поряд з ними Расті. «Цей балон – уже вбитий солдат», – повідомив він. Але Ерні зробив з нього кілька вдихів. Зараз йому начебто трохи полегшило. «Дякую, Семе». Сем відмахнувся. «Мій кисень – ваш кисень, доку». «Чи був таким, принаймні?» «Слухайте, а ви не можете його наробити з чогось у вашій санітарній кареті?» «Хлопці, котрі підвозять мені балони, котрі підвозили. Тобто, поки тут гівно не потрапило у вентилятор». Так вони могли його робити прямо у своїй бутці. У них там стояла якась хріновина. Чорти його знаття, як вона зветься. Коротше, якась така помпа. Концентратор кисню кивнув І ти таки маєш рацію, в санітарному фургоні є такий. На наше нещастя, він поламаний. Він вискалився, що певне мусило означати усмішку. І поламаний вже місяців зотри. Чотири, уточнив підходячи твіч. Він не відривав очей від семової сигарети. Я так розумію, що у вас більше нема жодної, хіба що я помиляюся. Навіть не думай, – трутилась Джинні. Боїшся, щоб я не забруднив атмосферу в цьому тропічному раю, змусивши тебе до пасивного паління, милочко? – запитав Твіч, але коли не Сем простягнув йому пом'яту пачку американських орлів, Твіч похитав головою. Я особисто подавав заявку на заміну концентратора кисню. Продовжив Расті. «До наглядової ради, лікарні. Вони сказали, що шпитальний бюджет весь вичерпано. Але я можу спробувати звернутися до міста. Може, звідти допоможуть. Тож я подав запит до ради виборних». «До Ренні», – промовила Пайпер. «До Ренні», – кивнув Расті. Отримав відповідь по всій формі, що моє питання буде розглянуто на присвяченому бюджету засіданні ради в листопаді. «Ну, то побачимо тоді». Він скинув руки до неба і засміявся. Тепер вже й решта біженців зібралися навкруги, з цікавістю дивлячись на Сема, і з жахом на його сигарету. «Як ви дісталися сюди, Семе?» – запитав Барбі. Сем більш ніж залюбки готовий був оповідати свою історію. Розпочав він з того, як завдяки діагнозу емфізема і своєму медикалу він почав отримувати регулярне постачання кисню, і як у нього іноді накопичувалися повні балони. Розповів, як почув вибух, «І що побачив, вийшовши на двір?» «Я зрозумів, що буде далі, щойно побачив, який сильний той вибух», – провадив він. Тепер до його аудиторії додалися і військові з того боку. Серед них і кокс у довгих трусах, і нижній сорочці хакі. «Я бачив великі пожежі і раніше, давно коли ще робив у лісі. Пару разів доводилося кидати все, як є, та просто чухрати щодуху, аби лиш випередити вогонь». Ба навіть якщо застрягав у болоті якийсь з отих пікапів International Гарвестер», що ми тоді на них їздили, нам на то було байдуже. Кидали та тіко давай драли. Найгірші пожежі ті котрі верхові, бо вони самі створюють свій власний вітер. Я побачив, що і тут буде таке ж саме. Щось вельми потужне вибухнуло. Що-то воно було? «Пропан», – сказав Расті. Сем почухав собі сиву щитину. «А то, але, мабуть, не тільки пропан. І ще якісь хімікати теж, бо деякі язики полум'я там були зелені. Аби воно посунуло в мій бік, мені був би гаплик. І вам на рід також, але його засмоктало на південь. Тут зіграв якусь свою роль ще й рельєф, мені то воно і не дивно. І ложе річки, а Ну, словом, я второпав, що мусить статися, і витяг балони з кисневого бару». «Звідки?» – перепитав Барбі. Сем зробив останню затяжку, затоптав недопалок сигарети. «А, то це я просто так називав той сарайчик, де держав кисневі балони. Ну, словом, у мене їх було повних п'ять штук». «П'ять!» – буквально простогнав Терстон Маршал. «А ж, задоволено підтвердив Сем, – «але п'ять штук я б ніяк не потягнув. Старішою, самі розумієте». «А ви не могли собі знайти легкове авто або пікап?» – спитала Ліса Джеймісон. «Мем! У мене водійські права забрали ще сім років тому. Чи, може, вже вісім минуло? Забагато набралося штрафів за кермування в нетверезому стані. Якби мене зловили за кермом чогось більшого за ручну тачку, мене б замкнули в окружній тюрмі і викинули геть ключа». Барбі було думав указати на фундаментальну похибку в такому його припущенні. Але навіщо було зайвий раз видихати, коли вдих зараз давався з таким трудом? «Ну, словом, чотири балони в цьому візочку я вирішив, що подужаю. І ще не пройшов і чверті милі, як почав уже тягнути з першого. Мусив, бо ви ж розумієте». Джекі Ветінгтон запитала. «А ви знали, що ми тут?» «Ні, мем. Тут просто височина. Ото й все. І я розумів, що мої повітряні консерви не протривають довго». Про вас я навіть не здогадувався і про ці вентилятори теж. Це просто той випадок, коли нікуди більше було ховатися. А чому ви добиралися так довго, спитав Пітер Фріман. Звідси ж до Божого ручаю не більше трьох миль. Ну, тут така смішна штука, почав Сем. Я йшов собі по дорозі, по дорозі чорна гряда. Знаєте, ну, міст перейшов, все путем. І смоктав собі ще з першого балона, хоча він уже був гарячий як чорт, а тоді о, Нарі, а ви бачили того мертвого ведмедя? Того, що він, схоже, розвалив собі мозок, убившись об телефонний стовп?» «Ми бачили його», – кивнув Расті. «Дайте, но ну, я спробую вгадати. Трохи далі після того ведмедя вам потьмарилося і ви зомліли. А звідки ви про це взнали?» «Ми сюди теж діставалися тим шляхом», – пояснив Расті. «І там діє якась специфічна сила, схожа на те, що на дітей і старих вона діє найдужче. «Не такий я вже й старий», – заперечив Сем, явно образившись. «Я просто посивів рано, як і моя мамця». «Ви довго лежали в безпам'ятстві», – спитав Барбі. Ну, годинника я не ношу, але коли я нарешті очуняв, було вже темно. Тож, мабуть, довгенько. Один раз я був, прокинувся до того, бо відчув, що мені не вистачає повітря дихати. Тож перемкнувся на інший балон і знову заснув». «Здуріти можна, ж? «А які сни мені снилися? Чисто тобі триаренний цирк!» Потім я прокинувся вже по-справжньому. Було вже темно, і я перемкнувся на інший балон. Перекидати шланг було зовсім легко, бо темрява там не була повною. А мусила ж бути, мусило бути темно, як у в сраці. З усією тією сажею, що вогонь її понакидував на купол. Але там, де я лежав, щось таке світилося. Удень його побачити не можна, а от уночі там ніби зібрався мільярд світляків гуртом. Осяйний пояс, ми так його називаємо, промовив Джо. Діти стояли тісною купкою, він Норрій Бенні. Бенні кашляв собі в кулак. Гарна назва для тієї штуки. схвально кивнув Сем. Ну, словом, я зрозумів, що тут хтось такий є, бо тоді вже почув ці вентилятори і побачив вогні прожекторів. Він мотнув головою на табір по інший бік купола. Не знав тільки, чи встигну добратися, поки не скінчиться моє повітря. Цей бляхамуханський пагорб мене ледь не доконав. Я смокта вихекав, як чорти його мамі нехай, але впорався. Він з інтересом подивився на кокса. Агов там, полковнику Клінк. Я бачу, у вас з рота пара йде. Ви або шинелю на себе накиньте, або ходіть сюди до нас. У нас тут тепло. Сем захихотів, показуючи небагаті залишки своїх зубів. «Моє прізвище не Клінка Кокс, і зі мною все гаразд. Джулія запитала. «А що вам снилося, Семе?» «Дивно, що ви питаєтеся», – промовив він. «Бо я запам'ятав тільки один шматок з усієї низки, і він був якраз про вас. Ви лежали на сцені на Майдані, ви там лежали і плакали». Джулія стиснула руку Барбі, і то сильно, але не відриваючи очей від Сема. «Звідки ви знали, що то була я?» «Бо ви була вкрита газетами», – відповів Сем. «Числами демократа. Ви їх на себе тягнули так, ніби під низом ви були гола. Прошу пардону, але ви самі питаєтесь. Хіба це не найсмішніший сон, про який ви коли-небудь чули?» Тричі пропікала рація Кокса. Фіть, фіть, фіть. Він зняв її з пояса. «Що там? Кажіть швиденько, бо я тут якраз зайнятий». Всі почули голос, який промовив з рації. У нас тут на Південному боці є одна людина, котра вижила, полковнику. Повторюю, людина, котра вижила.